Yəhya, 8-ci fəsil Lakin İsa zeytun dağına getdi. Səhər tezdən yenə məbədə gəldi. Bütün xalq onun yanına toplaşdı. O da oturub onlara təlim öyrətməyə başladı. İlahiyyətçılar və fariseylər zina üstündə tutulmuş bir qadını ora gətirdilər. Onu ortaya çıxarıb İsa'ya dedilər. Məllim, bu qadın zina edərkən əməlində yaxalandı. Qanunda Musa bizə əmr edib ki, belələrini daşqalaq edək. Bəs sən nə deyirsən? Bunu İsa'nı sınamaq üçün deyirdilər. Onu iddiam eləmək üçün bəhana axtarırdılar. Amma İsa əyli barmağı ilə yerə yazı yazmağa başladı. Ondan təkrar soruşduqları zaman dikəlib, onlara dedi ''Sizdən kim günahsızdırsa, qadına birinci daş daşatsın.'' Sonra yenə əyilib, yerə yazı yazdı. Bu sözləri eşidənlər başda axsaqqallar olmaqla, hamı bir-bir oradan uzaqlaşdı. İsa'nı tək qoydular. Qadın da ortada idi. İsa dikəlib ona dedi, ''Qadın, onlar hara getdi? Bəs heç kim səni məhkum etmədi.'' Qadın, Heç kim, ağa, dedi. Onda İsa dedi, Mən də səni məhkum etmirəm. Get, daha günah etmə. Sonra İsa yenə xalqa dedi, Dünyanın nuru mənəm. Mənim ardımca gələn heç vaxt qaranlıqda gəzməyəcək. Həyat nuruna malik olacaq. Fariseylər ona dedi, Sən öz barəndə şəhadət edirsən, sənin şəhadətin eytibarlı deyil. İsa onlara cavab verdi, Mən öz barəndə şəhadət etsəm də şəhadətim eytibarlıdır. Çünki hardan gəlib, hara gedəcəyimi bilirəm. Siz isə mənim hardan gəlib, hara gedəcəyimi bilmirsiniz. Siz bəşər qaydalarına görə mühakim edirsiniz. Mənsə heç kəsi mühakimə etmirəm. Mən mühakimə etsəm də, verdiyim hökm doğrudur. Çünki tək deyiləm, məni göndərən ata da mənimlədir. Sizin qanununuzda da yazılıb ki, iki nəfərin şəhadəti eytibarlıdır. Mən öz barəmdə şəhadət edirəm, məni göndərən ata da mənim barəmdə şəhadət edirəm. Onda İsa'dan soruşdular Atan hardadır? İsa cavab verdi Siz nə məni, nə də atamı tanıyırsınız Əgər məni tanısıydınız, atamı da tanıyardınız İsa bu sözləri məbətdə nəzir qutuları olan yerdə təlim öyrədərkən söylədi Heç kəs də onu tutmadı, çünki vaxtı hələ gəlməmişdi Sonra İsa yenə onlara dedi, Mən çıxıb gedirəm, siz məni axtaracaqsınız və öz günahınız içində öləcəksiniz. Siz mənim gedəcəyim yerə gələ bilməzsiniz. Onda Yahudilər dedi, Məyər o özünü öldürəcək ki, siz mənim gedəcəyim yerə gələ bilməzsiniz deyil. İsa onlara dedi, Siz aşağıdansınız, mən yuxarıdanam. Siz bu dünyadansınız. Mense bu dünyadan değilim. Buna göre de size günahlarınız içinde öleceksiniz dedim. Eğer inanmasanız ki o menem, günahlarınız içinde öleceksiniz. Onda, Sen kimsen? Deyə İsa'dan soruştular. İsa onlara dedi, Əvvəlcədən sizə nə söyləyirəmsə oyam. Sizin barənizdə söyləyəcəyim və mühakimə edəcəyim çox şeylər var. Lakin məni göndərən haqdır və mən ondan eşittiklərimi dünyaya söyləyirəm. İsa'nın onlara ata barədə danışdığını anlamadılar. Onda İsa dedi, Bəşər oğlunu yuxarı qaldırdığınız vaxt biləcəksiniz ki, O mənəm və özümdən bir şey etmirəm. Ancaq ata mənə necə öyrədibsə, o cür danışıram. Məni göndərən mənimlədir. O məni tək qoymadı. Çünki mən daim onun xoşuna gələnləri edirəm. İsa bu sözləri söylədiyi zaman bir çox adam ona iman etdi. O zaman İsa ona inanmış Yahudilərə dedi. Əgər siz mənim sözümə sadıq qalsanız, həqiqətən mənim şagirdlərimsiniz. Onda siz həqiqəti biləcəksiniz və həqiqət sizi azad edəcək. Yahudilər İsa-ya cavab verdi. Biz İbrahimin nəslindənik. Heç kəsə heç vaxt kölə olmamışıq. Bəs sən niyə azad olacaqsız deyirsən? İsa onlara dedi Doğrusunu Doğrusunu sizə deyirəm Günah edən hər kəs günahın köləsidir Kölə evdə daim qalmaz Oğulsa daim qalar Buna görə də əgər oğul sizi azad etsə Həqiqətən də azad olacaqsınız İbrahimin nəsilindən olduğunuzu bilirəm Ancaq bununla belə məni öldürməyə çalışırsınız. Çünki mənim sözüm sizin ürəyinizdə tapır Mən atanın yanında gördüklərimi səyləyirəm, sizsə öz atanızdan eşittiklərinizi yerinə yetirirsiniz. Onlar İsa'nın cavabında, Bizim atamız İbrahim'di. Dedi. İsa onlara dedi, İbrahim'in övladları olsaydınız, İbrahim'in etdiyi əməlləri ederdim. Siz səyindi məni, Allahdan eşitdiyi həqiqəti sizə söyleyən adamı öldürməyə çalışırsınız. İbrahim belə etmədi. Siz öz atanızın əməllərini edirsiniz. Ona dedilər, Biz zinadan doğulmamışıq. Bizim bir atamız var. O da Allahdır. İsa onlara dedi, Əgər Allah sizin atanız olsaydı, məni sevərdiniz. Çünki mən Allahdan çıxıb gəlmişəm və indi burdayam. Mən özümdən gəlmədim, lakin O məni göndərdi. Söylədiyimi niyə anlamırsınız? Çünki mənim sözümü dinləyə bilmirsiniz. Siz atanız iblistənsiniz və atanızın arzularını yerinə yetirmək istəyirsiniz. O başlanğıcdan qatil idi və həqiqətə sadiq qalmadı. Çünki onda həqiqət yoxdur Yalan söyleyəndə öz xasiyyətinə görə söyləyir Çünki yalançıdır Və yalanın atasıdır Mənsə həqiqəti söylədiyim üçün Siz mənə inanmırsınız Sizdən kim sübut edər ki Mən bir günah etmişəm Mən həqiqəti söyləyirəmsə Niyə mənə inanmırsınız Allahdan olan şəxs Allahın sözlərini dinləyər, sizsə dinləmirsiniz, çünki Allahdan değilsiniz Yahudilər cavabında ona dedi, Sən Samariyalısan və səndə cin var, məyər doğru demirik? İsa cavab verdi, Məndə cin yoxdur, amma atama hörmət edirəm. Sizsə məni hörmətdən salırsınız. Mən özümə izzət axtarmıram, mənə izzət axtaran və bu işi mühakimi edən biri var. Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm. Kim mənim sözümə riayət edərsə, heç vaxt ölüm görməyəcək. Yahudilər ona dedi, İndi bildik ki, səndə cindir. İbrahim də öldü, peygəmbərlər də. Amma sən, kim mənim sözümə riayət ediyərse, heç vaxt ölməyəcək deyirsən. Yoxsa sən atamız İbrahimlən də üstünsən. O da öldü, peygəmbərlər də. Axsəl ah, özünü kim sayırsan? İsa cavab verdi. Əgər mən özümü izzətləndirirəmsə, mənim izzətim heçdir amma məni izzətləndirən atamdır. Siz onun barəsində Allahımızdır deyirsiniz, lakin onu tanımırsınız. Mənsə onu tanıyıram. Əgər onu tanımıram deseydim sizin kimi yalanç olardım. Lakin mən onu tanıyıram və sözünə riayət edirəm. Atanız İbrahim, Mənim günümü görəcəyi üçün şad oldu, görüb sevindi. Buna görə, Yahudilər ona dedi. Sənin heç əlli yaşın yoxdur, İbrahimi necə görmüsən? İsa onlara dedi. Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm. İbrahim olmazdan qabaq var olan mənəm. O zaman İsa'nı daşqalaq eləmək üçün yerdən daş götürdülər. Ancal İsa gizləndi və məbəddən çıxdı.